Я повернусь десь о шостій. Уляна рішуче захлопнула двері в нього перед носом, не даючи змоги себе затримати. Грошей не залишилось навіть на білизну в поїзді. Отже, на Петрівці не було чого робити, хіба що походити книжковими рядами як виставкою, оскільки безцільно вештатись містом було ще гірше, і Уляна спустилась в метро, прямуючи до книжкового ринку. Отже, Пашко намагався щось довести. А може не їй, а самому собі? За елементарною логікою він міг це утнути або через ревнощі, демонструючи, що є кращим за її друзів, яких за власним зізнанням і сам колись мав намір за взірець, або, або він захопився Богдановою філософією про надлюдину, людину, яка мала право самотужки чинити правосуддя і була істотою вищого гатунку» порівняно із сірим пересічним натовпом. Уляна не мала романтичних поглядів на світ і, як усі нещасливо закохані, була переконана, що кохати по-справжньому вміла тільки вона, а не якийсь там сіренький землячок. А щодо другого варіанту, то тут одне до одного збігалось. Провінційний хлопчик – з тривіальним комплексом неповноцінності, який усе дитинство був пустим місцем для однолітків, одного чудового дня вирішив довести, що є не тільки не гіршим, а й набагато кращим за тих, кому заздрив. Певно, Павла зачаровувала сміливість його кумирів – Богдана, Кременя, Миколи – Сміливість, що простягалась за межі дозволеного і видавала ексклюзивну ліцензію на вбивство. І він ладен був сто разів повторяти їхній подвиг, аби переконати самого себе, що переплюнув своїх учителів. Усвідомлення того, що Богданова філософія – у певному розумінні, породила монстра, лякала і заворожувала водночас. Думати про щось інше було не сила, і блукаючи між книжковими рядами, Уляна не бачила ані назв книг, ані прізвищ авторів. Вона стерчала біля ядки, доки продавці не просили відійти потім йшла до іншої і там так само завмирала, заглиблюючись у роздуми. «Що? Читати любиш?» Хрипкий, неприємний голос вивів Уляну з забуття. «Тобі не треба. І так, важка, здорова». Поряд стояла дівчина з малиновим кублом на голові. І тільки... Колір волосся допоміг Уляні пізнати у пом'ятому, запухлому створінні Галку, колишню подругу її сестри. Під час їхньої єдиної зустрічі у Флорентині Галка не проявляла особливої призності, і тепер, коли Уляні вже не була потрібна допомога цієї істерички, вона... Не мала бажання поновлювати знайомство, тому відвернулась і змовчала. Чого це ти табло відвертаєш? Галка, миролюбно всміхнулась, показавши погані зуби. Ти ж тонько шукаєш, чи не так? Я могла б допомогти, а ти випендюєшся. Дякую, я її вже знайшла. Холодно відмовилась Уляна і повернулася у протилежний від Галки бік. «Знайшла? Кльово. Дай телефончик. Ми з твоєю сестрою давні подружки сто разів сралися, але потім мирились». Галка притримала Уляну за рукав, оббігла її і стала, загороджуючи дорогу. «Я скучила за нею. Дай номер». «Будь людиною». Виглядало так, наче Тоня дійсно заборгувала приятельці гроші. І Галка мріяла повернути свої 300 доларів, сподіваючись легко обдурити, простукувати сестричку. Тоня померла, відчеканила Уляна, маючи намір звести пояснення до мінімуму «Її вбили». Грохнули, галка вражено присвиснула. Дивно, що не передос. І хто грохнув? Пашко? Кретин, пацаватий. Слідство з'ясовує. А що ж не зрозуміло? Він це більше нікому, впевнено заявила Галка, і Уляна подумки почала Виконувати вправу на заспокоєння, бо не відчувала себе готовою проковтнути порцію флорентинівських пліток. Менти ясно будуть не самі розприятелями вперти, але вони тут ні до чого. Хто, хто, а я знаю. Уляна зробила крок у бік, намагаючись оминути галку. Раджу добровільно поділитись знаннями. Зі слідчими. А, галчене синюшне лице освітилось розумінням. Ти ж до Флорентини разом із ним приходила, то він і тобі голову задурив. Тоді ти критинка повна. Він же переслідував тоньку, проходу не давав. Тонька називала його збочинцем. Він і на героїн її підсадив. Привчив колотись, щоб від нього не втекла. Загалом галчина промова девчому перегукувалась з її власними думками. Проте щодо останнього Уляна повірити не могла. До наркотиків її привчив Костанян. В прокуратурі відомо, що він торгує наркотою. Костанян? на мить розгубилась галка і закліпала віями. А це той приятель Саміра, з яким тонька тугалася, та вони із твоїм пашком з однієї пасочки зліплені. Їхня бесіда почала привертати увагу. І Уляна, вхопивши галку за талію, Відтягла її в кінець ряду, подалі від цікавих продавців. «Мені тебе шкода, бо ти, як бачу, дівка нормальна. Тому слухай, я тут підробляю в одному місті, в центрі, і цей Костанян там часто відпочивав. І коли цей Чурка появлявся...»